26. fejezet Összegyűltek. Mindenhol a Földön összegyűltek. A Trafalgar square a Tiananmen square és a Times az óriási kivetítőket nézték. Az irodákban a számítógép monitorok köré kuporodtak, a várokban csendesen bámulták a sarokban lévő tévé. Az otthonokban lélegzett visszafolytva a kanapékon, szemük az előttük lejátszódó drámára tapadt. Csikágóban egy középkorú pár egymás kezét fogva figyelte az eseményeket. A férfi gyengéden tartotta feleségét, ahogy az rettegve hintázott előre-hátra. A NASA képviselője tudta, hogy jobb, ha nem zavarja őket, de készen állt, hogy válaszoljon bármilyen kérdésre, amit feltennének neki. Üzemanyagnyomás zöld Hallatszott Johansen hangja 1 milliárd tévéből. A hajtóműcsoport tökéletes, kommunikáció tiszta és világos. Készen állunk a repülés előtti ellenőrzésre parancsdok. Vettem, jött Luis hangja. Capcom, meh! reagált Johansen. Irányítás, mert ismét Johansen. Távirányítás, mehet, nyugtázta Martinez. Pilóta, meh! mondta Vatni az mf ből Világszerte, enyhe jenzés futott át a tömegeken. Miért az irányítóközpontbeli állomásánál ült. Az irányítók mindent figyelemmel tartottak, és készek voltak segíteni bármiben, amiben tudnak, de a kommunikáció késése a Hermész és a Föld között tehetetlenné tette őket. – Telemetria? – hallatszott Luis hangja a hangszórókból. – Mehet? – válaszolta Johansen. – Visszaszerzés? – folytatta Luis. – Mehet? – reagált Beck a légzsilibből. – Másodlagos visszaszerzés? – Mehet? – szólt Fogel Beck mellől. – Irányítóközpont, itt a Hermész! – jelentette Luis. – Készen állunk a kilövésre, és terv szerint végre hagyjuk. Kilövésig t 4 perc, 10 másodperc… Most! Hallottad, munkafelügyelő? kérdezte Mitch. Megerősítve repülés, jött a válasz. Az óráink szinkronizálva vannak az ő órájukkal. Nem mintha bármit tehetnénk, motyogta Mitch. De legalább tudni fogjuk, épp minek kellene történnie. – Nagyjából négy percünk van, Mark, mondta Luis a mikrofonjába. – Hogy érzed magad oda Alig várom, hogy odafent legyek, parancsnok, válaszolta Vátni. – Gondoskodunk róla, hogy úgy legyen, mondta Luis. – Tartsd észben, hogy elég komoly gék fognak rád nehezedni. Nem baj, ha elájulsz, Martinez kezében vagy. – Mondd meg annak a seggfejnek, hogy ne orsózzon. – Vettem M.F.I., nyugtázta Luis. – Még négy perc, jelentette Martinez az ujjait tropoktatva. Készen állsz egy kis repülésre, Beck! – Bizony! – válaszolta Johansen. Furcsa lesz a rendszerfelügyeletet végezni egy kilövésen, és közben végig zérógében maradni. – Erre még nem gondoltam, de ja! – mondta Martinez. – Nem fogok belepréselődni a székem táblájába. – Fura! Beck a zsilibben lebegett. Kötele egy falba szerelt sévéhez csatlakozott. Fogel mellette állt, csizmája a padlóra tapad. Mindketten a lenti vörös bolygót bámulták a nyitott külső ajtón keresztül. Nem hittem volna, hogy újra itt leszek, szólalt meg Beck. Igen, mondta Fogel. Mi vagyunk az elsők. Az elsők? Az elsők, akik kétszer látogatják meg a marsot. Ja, igen, ez még vátni sem mondhatja el magáról, de nem ám. Egy darabig csendben nézték a marsot. Fogel, szólalt meg Beck. Ja? Ha nem érem el Márkot, le kell választanod a kötelemet. Doktor Beck, mondta Fogel. A parancsnok megtiltotta. Tudom, mit mondott a parancsnok, de ha kell még pár méter, azt akarom, hogy vágj le a kötéről. Van MMM, vissza tudok jönni nélküle is. Nem fogom megtenni, Doktor Beck. Az én életem forog kockán, és én azt mondom, csináld. Nem te vagy a parancsnok. Beck dühösen fog merett, de a leeresztett, tükröződő sisakrostélyok miatt a gesztus hatástalan maradt. Oké, okay. mondta Beck. Megfogadom, hogy úgy is meggondolod magad, ha ezen fog múlni. el nem válaszolt. T-10 kezdett számolni Johansen. 9, 8 művek indítása, mondta Martinez. 7, 6, 5 Horgony kapcsok leválasztva. Nagyjából öt másodperc Vatni, jelentette a fejhallgatójába. Kapaszkodj! Mindjárt találkozunk, parancsnok! rágyózott visszavátni. Négy, három, kettő... Vatni a gyorsulási székben feküdt, ahogy az MFA a felemelkedésre várva morajlott alatta. Hm-hm, motyogta maga elé. Vajon mennyi idő, amíg? Az MFA hihetetlen erővel lőtt ki, nagyobbal, mint bármilyen embert szállító hajó az űrutazás történetében. Vátni úgy belepréselődött a székébe, hogy még nyugni sem tudott. Számított erre, ezért betett egy összehajtogatott pólót a sisakjába a feje alá. Ahogy a feje egyre mélyebbre süllyedt az amatőrpárnába, látóterének szélei elhomályosultak, nem tudott sem lélegezni, sem mozogni. Közvetlenül előtte a lakponyvája brutálisan csapkodott, miközben a hajó sebessége exponenciálisan növekedett. A koncentráció nehéz volt, de valami az elméje hátsó részében azt mondta, hogy ez a csapkodás nem jelent jót. Sebesség 741 méter per szekundum, jelentette Johansen. Magasság 1350 méter? Vettem, nyugtázta Martinez. Az alacsony, mondta Luis. – Túl alacsony! – Tudom! – reagált Martinez. – Az mf lomha ellenáll nekem. – Mi a faszom van? – Sebesség 850, magasság 1843? – jelentette Johansen. – Nincs meg a szükséges energiám! – mondta Martinez. – Hajtómű energia száz százalékon! – reagált Johansen. – Én mondom, hogy lomha! – erősködött Martinez. – Vátni! – szólt bele Luis a fejhallgatóba. Vátni hallasz engem? Tudsz jelenteni? Vatni a távolból hallotta Luis hangját, olyan volt, mintha valaki egy hosszú alagúton át beszélne hozzá. Bizonytalanul merengett rajta, hogy vajon mit akarhat. Figyelmét kis időre az előtte lobogó ponyva vonta magára. Megjelent rajta egy szakadás, és gyorsan tágulni kezdett. De azután elterelte a figyelmét az egyik választófalban lévő csavar, aminek csak öt oldala volt. Nem értette, miért döntött úgy a náza, hogy hat helyett csak öt oldala legyen a csavarnak. Így egy speciális kulcs kell hozzá. A ponyva még tovább szakadt, a cafatos anyag vadul lobogott. A nyíláson keresztül vátni végtelenben nyúló vörös égboltot látott. Milyen szép, gondoltak. Ahogy az mf magasabbra ért, az atmoszféra elvékonyodott, a lobogó ponyva lenyugodva Mark felé hajlott. Az ég vörösből feketére váltott. Ez is szép, gondolta Mark. Ahogy öntudatlanságba merült, azon gondolkodott, hol szerezhetne olyan menő ötoldalú oldalú csavart. Most már jobb reakciót kapok, jelentette Mártinez. Teljes gyorsulással megyünk, tette hozzá Juhanzek. – Valami visszahúzta az mf de most már kint van az atmoszférából. – Olyan, mintha egy tehénnel repültem volna, – morgott Martinez. Kezei a kapcsolókon cikáztak. – Fel tudjátok hozni? – kérdezte Louise. – Meg lesz az orbitális pálya, – válaszolta Johansen. – De az elfogó pályával gondok lehetnek. – Először hozzátok fel, – mondta Louise. – Az elfogásét majd aggódunk utána. – Vettem, főhajtúmű leállítása 15 másodperc múlva. – – Teljesen simán jön – jelentette Martinez. Már nem érzek semmilyen ellenállást. – Jóval a célmagasság alatt van – mondta Johanzen. – A sebesség rendben. – Mennyivel alatta – kérdezte Louise. – Nem tudom biztosan – válaszolta Johanzen. – Csak a gyorsulásmérő adataira támaszkodhatok. Szakaszonkénti radarpingelések kellenek, hogy be tudjuk lőni a tényleges végső pályáját. – Visszatérés automata vezérléshez – jelentette Martinez. Hőleállás, mondta Johanzen. Négy, három, kettő, egy, leállás. Leállás megerősítve, mondta Martinez. Vatni, ott vagy? szólt a rádióba Louise. Vatni, Vatni, hallasz engem? Valószínűleg elájult parancsnok, mondta Beck. Tizenkét gét kapott felemelkedés közben. Adj neki pár percet. Vettem, nyugtázta Louise. Johanzen, megvan már a pályája? Megvannak a szakaszos pingelések, dolgozom az elfogó távolságon és sebességen. Martinez és Louise Johansen figyelték, ahogy megnyitotta az elfogást kalkuláló szoftvert. Normál esetben a pályákat fog elszámolná ki, de most neki más dolga volt, és ilyenkor Johansen helyettesítette. Az elfogási sebesség 14 méter per szekundum lesz, kezdte. Azzal megbírkózom, szólt be rádión Beck. A távolság az elfogásnál... Johansen megakadt a mondat közepén, majd remegő hanggal folytatta. E, 68 km lesz. Arcát a kezeibe temette. Azt mondta 68 km. Kérdezte Beck. Kilométer. Összpontosítsatok, mondta Luis. Oldjuk meg. Martinez, van még napta az MFF-ben? Negatív parancsnok, válaszolt Martinez. – Kidobták az OMR rendszert, hogy könnyítsék a kilövési súlyt. Akkor értek el mennünk. Johansen, elfogási idő? 39 perc, 12 másodperc, jelentette Johansen, és próbál tisztán beszélni. Fog el, folytatta Louise. Milyen messze tudunk letérni az ionhajtóművekkel 39 perc alatt? Talán 5 kilométerre, érkezett a válasz. Nem elég, mondta Louise. Martinez, mi lenne, ha ugyanabba az irányba állítanád a helyzeti fúvókákat is? Attól függ, mennyi üzemanyagot akarunk megtartani a hazaut változtatásaihoz. Mennyire lesz szükség? A jelenleginek úgy a 20%-ával elboldogulnék. Oké, akkor ha felhasználnád a maradék 80%-ot, nézem, mondta Martinez, a konzolján futtatva a számokat. 31 méter per szekundumos delta V. Johansen, mondta Luis, számolj! 39 perc alatt eltérnénk. Johansen sebesen gépet, 70 kilométert. Na tessék, bolintott Louis. Mennyi üzemanyag? Használjuk a maradék helyzetváltoztató üzemanyag 75,5 át mondta Johansen. Az nullára csökkenti az elfogási távolságot. Csináljátok, adta ki a parancsot Igen is parancsnok, nyugtázta Martinez. Várjatok, szólt közbe Johansen. Az elfogási távolság nulla, viszont az elfogási sebesség 42 méter per szekundum lesz. Akkor van 39 percünk, hogy kitaláljuk, hogyan lassítsuk le, mondta Luis. – Martínez, indítsd a rakétákat! Igenis, nyugtázta Martínez. Hűha! Fordult Annie Venkathoz. Egy csomó dolog történt kurva gyorsan, magyarázatot. Venkat próbálta a VIP megfigyelő szoba morajlása közepette az audiofeed figyelni. Az üvegen keresztül látta, ahogy plusz látan a levegőbe dobja a karját. A kilövés csúnyán irányt tévesztett, mondta Venkat, a mécs mögött lévő kijelzőket nézte. Az elfogási távolság túl nagy lett volna, ezért most helyzetváltoztatókkal fogják behozni az eltérést. Mire valók a helyzetváltoztatók normál esetben? A hajót forgatják, nem irányváltoztatása vannak. A hermésznek nincsenek gyors reagálású hajtóművei, csupán lassú, stabil, ionhajtóművei. Szóval probléma megoldva? kérdezte reménykedve Anni. Nem, válaszolta Venkat. Odaérnek hozzá, de 42 méter per szekundummal fognak haladni. Az milyen gyors? kérdezte Anni. Nagyjából 90 mérföld per óra, mondta Venkat. Kizárt, hogy Beck meg tudja fogni Vatnit ilyen sebesség mellett. Használhatják a helyzetváltoztatókat lassításra? Nagy sebességre volt szükségük, hogy időben behozzák a távolságot, és ehhez a gyorsuláshoz minden lehetséges üzemanyagot felhasználtak. Nem maradt nekik elég a lassításra, grimaszolt Venkat. Akkor mit tehetnek? Nem tudom. És még ha tudnám, sem mondhatnám meg nekik időben. Hát, a Picsába, mondta Anni. Ja. értette egyet egyetvenkat. Vatni, mondta Luis, hallasz engem? Vatni, ismételte. Parancsnok, szólalt meg a rádióból Beck. Felszíni eva ruhát visel, ugye? Igen. Lennie kell rajta biomonitornak, mondta Beck. Annak pedig sugároznia kell. Nem egy erős jel, csak pár száz méterig a marsjáróig vagy a lakik hivatott elérni. De talán be tudjuk fogni. Johansen, mondta Louise. Rajta vagyok, reagált Johansen. Meg kell keresnem a frekvenciákat a technikai leírásokban. Adjatok egy percet? Mártinez, folytatta Louise. van -e ötleted a lassításra? Az megrázta a fejét. Hm? Semmi parancsnok, túl gyorsan megyünk, a francba is. Fog el? Az ívomhajtómű egyszerűen nem elég erős, válaszolta főgél. Valaminek lennie kell, mondta Louise. Valaminek, amit tehetünk, bárminek. Megvannak a biomonitor adatai, jelentette Johansen. Púzus 54, vérnyomás 98 per 61. Az nem rossz, mondta Beck. Alacsonyabb, mint szeretném, de 18 hónapot másik gravitációban töltött, úgyhogy ez várható volt. Idő az elfogásig, kérdezte Louise. 32 perc, válaszolta Johansen. Az áldott eszméletlenség ködös tudatosságá vált, amiből aztán fájdalmas realitás lett. Vátni kinyitotta a szemét, és összerezzent a melkasában lüktető kíntól. A ponyvából alig maradt valami. Csafatok lógtak az egykor betakartjuk szélein. Vatninak így akadálytalan kilátás jutott a marsra a bolygó körüli pályáról. A vörös planéta kráterektől tépázott felszíne látszólag a végtelenségig nyúlt, a ritka atmoszférája enyhe homályként derengett a széleken. Az egész történelem során csak 18 embernek volt személyesen szerencséje ehhez a kilátáshoz. – Bazd meg! – mondta az alatta elterülő bolygónak. Összerezzent, ahogy a karján lévő vezérlőköz nyúlt, aztán megpróbálta lassabban, és aktiválta a rádióját. – Emefé, a Hermesnek. – Vátni! – érkezett a válasz. – Megerősítve? – Te vagy az parancsnok? – kérdezte Vátni. – Megerősítve? – Mi a helyzet? – Egy vezérlőpanel nélküli hajón vagyok – mondta. – Nagyjából ez minden, amivel szolgálhatok. – Hogy érzed magad? – Fáj a melkasom. – Azt hiszem, eltört egy bordán. – Ti hogy vagytok? – Azon vagyunk, hogy téged visszahozzunk. – felelte Louise. – Volt egy kis komplikáció a kilövésnél. – Aha, nézett kivátni a hajót tátongójukon. – A ponyvával volt baj. Szerintem már az emelkedés elején szétszakadt. – Ez egybevág azzal, amit a kilövés alatt láttunk. – Mennyire rossz a helyzet, parancsnok? – kérdezte vátni. A Hermész helyzetváltoztatóival sikerült korrigálnunk az elfogási távolságot, de van egy kis problémánk az elfogási sebességgel. Mekkora probléma? 42 méter per szekundú. Hű, a picsába! Hé, hey, legalább egyelőre jól van, mondta Martinez. Beck, szólt Luis. kezdek hajlani az ötletet felé. Mekkora sebességre tudsz szertenni, ha leválasztunk a kötérről? Bocs, parancsnok, válaszolta bek. Már lefuttattam a számokat, és legjobb esetben is csak 25 méter per szekundumra vagyok képes. De még ha el is tudnám érni a 42-t, visszatéréskor újabb 42-re lenne szükségem, hogy szinkronba legyek a hermésszel. Vettem, nyugtázta Louise. É? szólalt meg a rádióból vápni hangja. Van egy ötletem? Hát persze, hogy van, mondta Louise. Halljuk! Kereshetnénk valami éleset, hogy lyukat szúrjunk az evaruhám kesztyűjébe. A kiszökő levegőt használhatnám tolóerőként, hogy odarepüljek hozzátok, és mivel a levegő a kezemből távoznak, könnyen irányíthatnám. – Hogy jut eszedbe ez a sok szar? – szólt közben Mártinez. – Hm, erengett Luis. – Szer tudnál így tenni 42 méter per szekundumra? – Fogalmam sincs. – válaszolta Vátni. – Nem hiszem, hogy tudnád magad irányítani, ha sikerülne mondta Louise. Szemmel navigálnál az elfogáshoz egy olyan tolóvektorral, amit alig tudsz kontrollálni. Elismerem, hogy életveszélyes, értette egyet váltni. De gondolj bele ebbe, úgy zetülnék, mint vasember. Tovább dolgozunk a problémán, mondta Louise. Vasember, parancsnok, vasember! Várj, mondta Louise. A homlokát ráncolta. Hm, de nem is olyan rossz ötlet. Most viccelsz, parancsnok? kérdezte Martinez. Szörnyű ötlet, kilőni magát az űrbe. Nem az egész ötlet, de egy része helyesbített Louis. Az atmoszféra tolóerőként való használata. Martinez, üzemelbe fog elállomását. állomását? Oké. Okay. Martinez már gépelt is a billentyűzetén. A kijelző átváltott fog el munka és Martinez gyorsan megváltoztatta rajta a nyelvet németről angolra. Kész van, mire van szükséged? ennek van olyan szoftvere, amit hasadás esetén kikalkulálja a pályaeltérést, ugye? – Igen – mondta Martinez. – Megbecsüli a módosítást abban az esetben, ha… – Ja, ja, ja – szakította félbe Louise. – Üzemelt be! Tudni akarom, mi történik, ha kirobbantjuk a G-jelt. és Martinez egymásra néztek. – Igen is, parancsnok – mondta Martinez. – A jármű zsilipet? – kérdezte Johansen ki akarod nyitni? Van levegőnk bőven, bólintott Louise. Jól meglökne minket. Ó, oh, oké, okay, mondta Martin ez, ahogy elindította a szoftvert. És közben esetleg lerobbantaná hajó orrát. És az összes levegő kiszökne? Johansen úgy érezte, hozzá kell tennie. Lezárjuk a hidat és a reaktorszobát. Minden mást elvákomusíthatunk, de itt és a reaktor közelében nem akarunk robbanásszerű dekompressziót. Martinez bevitte az adatokat a szoftverbe. Azt hiszem, hogy ugyanaz lenne a problémánk, mint Vatnénak, csak sokkal nagyobb mértékben. Ilyen túlóerőt nem tudunk irányítani. Nem is kell, mondta Louise. A GL az Orban van. A kiszökő levegő a tömegközponton keresztül határozná meg a vektort. Csak pont ellentétes irányba kell fordítanunk a hajót ahhoz, ahová menni akarunk. Oké, megvannak a számok, jelentette Martinez. A GL kiukadása a híd és a reaktorszoba lezárásával 29 méter per szekundumos gyorsulást eredményezne. Utána 13 méter per szekundumos relatív sebességünk lenne, tette hozzá Johansen. Beck, szólt bele a rádióba, Louise. Hallottad ezt? Hallottam, parancsnok, válaszolta Beck. Menni fog 13 méter per szekundummal? Kockázatos lesz. Mondta Bek. 13, hogy szinkronba kerüljek az mfe Aztán újabb 13, hogy szinkronba kerüljek a hermès De az hord biztos, hogy sokkal jobb, mint a 42. Johansen, idő az elfogásig? kérdezte Louis. 18 perc parancsnok? Mekkora lökést fogunk érezni a GL kinyitásakor? kérdezte Louis Mártineztől. A levegő 4 másodperc alatt fog elszökni, érkezett a válasz. Egy kicsivel kevesebb, mint egy gét fogunk érezni. – Vátni? – szólt Luiz a fejhallgatójában. – Van egy tervünk? – Hurrá, egy terv! – reagált Vátni. – Houston! – Louis hang az egész irányítóközpontban zengett. Szólunk, hogy tinek kiukasztjuk a csíjat, hogy túlóerőre tegyünk szervezni. – Mi? – Fakat ki mics? Mi? – Ó, te jó ég! – mondta Venkat a megfigyelő szobában. – Hogy basználnak meg? – állt fel Annie. Jobb lesz, ha bemegyek a sajtószobába. Valami búcsóinfó? Ki fogják a hajót? Venkat még mindig le volt döbbenve. Szándékosan ki fogják a hajót? Ó, oh, te jó ég! Világos, mondta Anni, és az ajtóhoz kocogott. Hogy nyitjuk ki a légzsili pajtaját? kérdezte Martínez távirányítással nem megy, és ha valaki ott van a kirobbanásnál... Jogos, mondta Louise, egy ajtót kinyithatunk, míg a másik zárva van, de hogy nyitjuk ki utána azt a másikat? Egy kicsit elgondolkodott. Fogel, szólt a rádióba. vissza kell jönnöd, csinálj egy bombát. Ah, ennél parancsnok? Jött Fogel válasza. Egy bombát? erősítette meg Louise. – Kémikus vagy, összetudsz rakni egy bombát a fedélzeten lévő cuccokból? – Ja, – válaszolta Fogel. Van gyúlékony anyagunk és oxigénünk is. – Jól hangzik, – mondta Louise. – Persze, veszélyes dolog működésbe hozni egy robbanó szerkezetet egy űrjárművön, – mutatott rá Fógel. – Akkor csináld kicsire, – reagált Louise. – Csak a belső légzsili pajtajában kell lyukat ütni. Bármilyen lyukat. Ha letépi az ajtót, remek. Ha nem, a levegő lassabban szökik ki, tovább tart a tolóhatás. A lendületváltozás ugyanakkora, úgyhogy mindkét esetben megkapjuk a szükséges gyorsulást. Nyomás alá helyezem a kettes légzilipet. jelentette Fogel. Hogy fogjuk aktiválni a bombát? Johansen, kérdezte Louis. Hát, mondta Johansen. Gyorsan feltette a fejhallgatóját. Fogel, rá tudsz kötni vezetékeket? Ja, válaszolta Fogel. Egy dugaszt használok majd egy kis lyukkal a vezetéknek. Alig fogja befolyásolni a lezárást. A vezetéket elfuttatjuk a 41-es világítópanelhez, javasolta Johansen. A légzsilip mellett van, és innen is tudom ki- és bekapcsolni. És ezzel megvan a távvezérlésünk, mondta Louise. Johansen, menj és készítsd elő a világítópanelt. Fogel, gyere be és csináld meg a bombát. Mártinez, menj és zárd le a reaktorszoba ajtóit. – Igenis, parancsnok! – Johan kirúgott a székéből a folyosó felé. – Parancsnok? – állt meg Martínez a kiáratnál. – Visszahozzak néhány ruhát. Nincs értelme, – válaszolt Louise. – Ha a híd feltörik, közel hangsebességgel szippant ki majd minket a vákum. Kocsonyák leszünk. Szkapand erre vagy a nélkül. – Hé, hey, Martínez! – szólt be a rádión bek. Elvinnéd valami biztonságos helyre a kísérleti egereimet? – a biolaborban vannak, egyetlen ketredben. Vettem, bek, nyugtázta Martinez. Átviszem őket a szobába. Bent vagy már, Fogel? kérdezte Louise. Most lépek be a zsilipen parancsnok. Beck, mondta a fejhallgatóba Louise. Te is gyere vissza, de ne vedd le az űjruhád. Oké, okay. nyugtázta Beck. De miért? Szó szerint fel kell robbantanunk az egyik ajtót, magyarázta Louise. – Jobb szeretném, ha az a belső lenne, mert ha a külső sértetlen marad, azzal megtartjuk a szép levegőfékező alakunkat. – Világos, – reagált bek, ahogy visszalebegett a hajóba. – Csak egy gond van, – mondta Louise. – Azt akarom, hogy a külső ajtó zárólva legyen a teljesen nyitott pozíciójában, a mechanikus fékkel a helyén, hogy ne tegye tönkre a dekompresszió. – Ahhoz pedig valakinek a légzsilibe kell lennie, – értette meg Beck és nem nyithatod ki a belső ajtót, ha a külső nyitott pozícióban van zárolva. Úgy van, mondta Louise. Szóval gyere be, végezd el a lignumás csökkentést a csíjjelben, zárod le a külső ajtót nyitott pozícióba, aztán a burkolaton mász vissza a kettes légzsilébe. Vettem, parancsnok, nyugtázta be. A burkolaton végig vannak kapaszkodok, viszem magammal a kötelet hegymászó stílusban. Csinád, mondta Louise, fog el, te pedig siess. Meg kell csinálnod a bombát, el kell helyezned, vissza kell menned a kettes légzsilibe, be kell öltöznöd, és ki kell engedned a nyomást, hogy Beck vissza tudjon jönni, amikor végzett. Most veszi le a skafandert, ezért nem tud válaszolni, jelentette Beck. De hallotta a parancsot. Vátni, hogy vagy? szólalt meg a fülében Louis hangja. Egyelőre jól parancsnok, válaszolta Vátni, mintha egy tervet említettél volna. Úgy van, mondta a nő. Atmoszférát fogunk kiereszteni, hogy tolóerőt nyerjünk. – Hogyan? – Jukat robbantunk a G-elbe. Micsoda? – kiáltott Vatni. – Hogyan? – Fogja lépít egy bombát. – Tudtam, hogy az a fickó egy tudós. mondta Vatni. – Szerintem a vasember ötletemet kéne használnunk. – Tudod jól, hogy az túl kockázatos? – válaszolt Louise. – A helyzet az, – magyarázta Vatni, – hogy elég önző vagyok. Azt akarom, hogy az otthoni emlékmű csak rólam szóljon. Nem akarom, hogy ti lúzerek is rajta legyetek. Nem engedhetem, hogy fölrobbantsátok a g -t. Ó, mondta Louise. Hát, ha nem engeded, akkor... Várj, várj egy percet. Most látom a váljelzésemet, és úgy látszik én vagyok a parancsnok. Csak üldögélj, megyünk, érted? Nagyokos. Fogel kémikus volt, tudta, hogy kell bombát csinálni. Ami azt illeti, a képzése egy jelentős része arra összpontosított, nehogy puszta véletlenségből rakjon össze egyet. A hajón kevés gyúlékony anyag volt a végzetes tűzveszély miatt, de az étel természetéből adódóan tartalmazott éghető szénhidrogéneket. Nem volt ideje leülni és számolgatni, úgyhogy Fogel beslések alapján dolgozott. A cukorban kilogrammonként négyezer ezer ételkalória van egy ételkalóriában pedig 4184 zsúl. Zéró gében a cukor lebeg, a szemcsék elválnak és maximalizálják a felületi területet. Egy csak oxigén tartalmazó környezetben minden 1 kg cukor 16,7 millió zsúlt szabadít fel, ami 8 rúd dinamit robbanó erejének felel meg. Ilyen az égés természete a tiszta oxigénben. Fógel óvatosan lemérte a cukrot, és beleöntötte a legerősebb tárolóba, amit talált, egy vastag mérőpohárba. A tároló ereje épp fontos, mint a robbanóanyagi. Egy gyenge tároló egy egyszerű tűzlabdát eredményez, különösebb robbanóerő nélkül. Míg egy erős tároló addig fogja vissza a nyomást, amíg az el nem éri igazi pusztító potenciáját. Gyorsan fúrt egy lyukat a mérőpohár dugójába, majd lecsupaszított egy szakasz drótot, és belevezette a lyukba. Sehr gefährlich, motyogta, hogy folyékony oxigént öntött ki a hajó készletéből a tárolóba, és gyorsan rácsavarta a dugót. Pár perc alatt csinált egy kezdetleges csőbombát. Zer, sehr, sehr gefährlich. Kilevegett a laboratóriumból, és a hajó óra felé indult. Johansen a világító panelen dolgozott, amikor Beck ellebeget mellette a GL felé. Megragadta a férfi karját. Légy óvatos a burkolaton. Beck hozzáfordult. Légy óvatos a bomba elhelyezésével. A nő megcsókolta Beck arclemezét, és pironkodva elfordult. – Ez hülyeség volt, ne mond el senkinek. – Te sem mondd el senkinek, hogy élveztem, vigyorgott Beck. Belépett a légzsilibe, és bezárta a belső ajtót de után kinyitotta a külső ajtót és lezárta abban a pozíciójában, majd megragadva egy kapaszkodót a burkolaton, kihúzta magát a zsilibből. Johansen követte a tekintetével, amíg látta őt, majd visszatért a világítópanelhez, amit korábban már deaktivált a munkaállomásáról. Miután kihúzta belőle a kábelt és lecsupaszította a végződéseit, egy elektromos szalaggal babrát, amíg el megérkezett. Egy perc múlva bukkant fel, óvatosan lebegve a folyoson, mindkét kezében tartva a bombát. Egyetlen drótot használtam begyújtásra, magyarázta. Nem akartam megkockáztatni, hogy két drót összeszikrázzon. Veszélyes lenne, ha elektrosztatikusság alakulnak ki, miközben dolgozunk vele. Hogy robbantjuk fel? kérdezte Johansen. A drótnak magas hőmérsékletet kell elérnie. Ha rövidre zárod benne az áramot, annak működnie kell. Át kell szúrnom a megszakítót, de meg lesz, mondta Johansen. A bombához csavarta és leragasztotta a világító vezetékeket. Elnézést, szabadkozott foget. Vissza kell térnem a kettes législéphez, hogy beengedjem Doktor Beckett. Hmm. válaszolta Johansen. Martínez vissza lebegett a hídra. Volt pár percem, úgyhogy átfutottam a reaktorszoba levegőfékes lezárási listáján. Minden készen áll a gyorsulásra, a terület el van szigetelve. Jó ötlet volt, helyesett Louise. Készülj a helyzetkorrekcióra. Vettem, nyugtázta Martinez és az állomásához lebegett. A g nyitva áll, jött hangja a komból. Megkezdem a visszatérést a burkolaton. Vettem, mondta Louise. A kalkuláció trükkös lesz jegyezte meg Martínez. Mindent visszafelé kell kigondolnom. A GL elől van, vagyis a tolóerőnk forrása pont a hajtóműveinkkel ellentétes helyen lesz. A szofterünk nem számított rá, hogy oda is kerül egy hajtómű. Be kell adnom neki, hogy márkkal ellentétes irányba akarunk lökődni. Csak nyugodtan, a lényeg, hogy sikerüljön, mondta Louise, és ne hajtsd végre a manővert, amíg nem adok rá utasítást. Nem pörgethetjük meg a hajót, amíg Beck odakint van a burkolaton. Vettem. Nyugtászta Martinez majd egy pillanattal később hozzátette. Oké, az irányváltoztatás végrehajtható. Állj, készen létben, mondta Luis. Fogel újra a szkafanderben kiengedte a nyomást a kettes légzsilibből, és kinyitotta a külső ajtót. Ideje volt. Mászott be Beck. Bocsánat a késésért, szabadkozott Fogel. Csinálnom kellett egy bombát. Ez egy elég fura nap volt, mondta Beck. Parancsnok, fog és én pozícióban vagyunk. Vettem, jött Luis válasza. Támaszkodjatok meg a légzilip előső falánál. Négy másodpercig nagyjából egy G lesz. Legyetek mindketten bekötve. Vettem, mondta Beck, ahogy felcsatolta a kötelét. Mindkét férfi a falhoz préselte magát. Oké, Martinez mondta Louise. Állíts minket irányba! Vettem, nyugtázta Martinez, és végrehajtotta a helyzet módosítást. Johansen ekkor lebegett be a hídra. A helyiség megfordult körülötte, hogy egy kapaszkodó felé nyúlt. A bomba készen áll, a megszakító tönkretéve, jelentette. Fel tudom robbantani távirányítással, a 41-es világítópanel felkapcsolásával. Zárt le a hidat, és menj az állomásodhoz, utasította Louise. Vettem, nyugtázta Johansen. Kiódott a vészhelyzeti zárat is, eltorlaszolta a bejáratot a hídra. Néhányszor elfordította a kart, és már kész is volt. Visszatért az állomására, és lefuttatott pár gyors tesztet. – Híd nyomásának emelése 1,3-at atmoszférára. A nyomás egyenletes, a lezárás teljes. – Vettem, nyugtázta Louise. – Idő az elfogásig. 28 perc, jelentette Johansen. – Ejha, mondta Martinez. – Készen állsz, Johansen? kérdezte Louise. – Igen – válaszolt Johansen. Csak entert kell nyomnom. – Martinez, milyen szögben állunk? – Tökéletesben parancsnok – jelentette Martinez. – Kösétek be magatokat – adta ki a parancsot Louise. Mindhárma megszorították a székeik hevedereit. – 20 másodperc – mondta Johansen. Teddy leült a székére a VIP-szobában. Mi a státuszuk? Tizenöt perc múlva kirobbantják a GL-t, válaszolta Venkat. Hol voltál? Az elnökkel beszéltem telefonon, mondta Teddy. Szerinted működni fog? Folgalmam sincs, így Venkat. Soha életemben nem éreztem magam mennyire tehetetlennek. Ha ez megnyugtat, mondta Teddy. Nagyjából mindenki így érzi most magát a világon. Az ablak másik oldalán Mitch előre-hátra járkált. Öt, négy, három, számolt vissza Johanzen. Gyorsulásra felkészülni, mondta Louise. 2, egy, folytatta Johanzen. 41-es világítópanel aktiválása lenyomta az entert. Foge bombájában a hajó belső világítási rendszerének teljes áramenergiája futott át egy vékony, lecsupaszított kábelen, és gyorsan elérte a cukor égési hőmérsékletét. Ami a föld atmoszférájában egy apró sistergés lett volna, a tárolón belüli tiszta oxigénkörnyezetben környezetben kontrollálhatatlan tűzvészsé vált. A masszív nyomás 100 millisekundum alatt törte át a tárolót, és az ezt követő detonáció pedig szilánkokra tépte a légzsili pajtaját. A hermész belső levegője kirobbant a nyitott zsíjj és az ellentétes irányba lökte a hajót. Fogel és Beck a kettes légzsilip falához nyomódott. Louise, Martinez és Johansen a székeikben vészelték át a gyorsulást. Nem volt ez egy veszélyes erő, sőt, kisebb volt a föld felszíni gravitációjának erejénél. Viszont rendszertelen és egyenetlen volt. Négy másodperc múltán a rázkodás lecsillapodott, és a hajó visszatért a súlytalanság állapotába. A reaktorszoba továbbra is nyomás alatt van, jelentette Martinez. A híd lezárása is kitart, tette hozzá Johansen. Nyilván. Károk, kérdezte Martinez. Még nem tudom, válaszolt Johansen. A négyes külső kamera az orra irányul, és nem látok semmilyen problémát a burkolaton a GL közelében. Ezzel foglalkozzunk később, mondta Louise. Mi a relatív sebességünk és távolságunk az mfe hez Johansen villám gyorsan gépelt. 22 méterre fogjuk megközelíteni, 12 méter per szekundum a sebességgel. Ténylegesen jobb lökést kaptunk, mint vártuk. Vatni? szólt a rádióba Louise. Bevált a terv, Beck kúton van. Pontszerzés szerzést! reagált Vatni. Bek te jössz, mondta Louise. 12 méter per szekundum? Nem rossz, szólt vissza Beck. ki fogok ugrani? – közölte Beck. – Azzal nyerhetek még két vagy három méter per szekundumot. – Értettem – nyugtászta Fogel, lazán tartva Beck kötelét. – Sok szerencsét, Doktor Beck. Beck a hátsó falnak támasztotta a lábát és elrugaszkodott. Ki a légzsilibből. Odakint betájolta a helyzetét és egy gyors pillantás jobbra felfette előtte azt, amit odabentről nem láthatott. – Látom – kiáltotta Beck. – Látom az MF-ét. Az MFA alig emlékeztetett űrjárműre, ahogy bekismerte azokat. Egykori áramvonalas formáit hiányzó burkolatelemek kuszasága és nélkülözhető komponensek csupasz illesztései helyettesítették. Jézusom, Mark, mit tettél ezzel a géppel? Látnod kéne a marsjárót, válaszolta vátni. Beck elfogási pályán haladta fúvókákkal. Számtalan szól begyakorolta már ezt, és bár ezen gyakorlatok forgatókönyve szerint egy olyan társát mentette meg, akinek elszakadt a kötele, a lényeg ugyanaz volt. Johanzen, látsz a daron? kérdezte. Megerősítve, felelte a nő. Úgy két másodpercenként mondd be a relatív sebességemet Markhoz képest. Vettem, 5,2 méter per szekundum. Hé, hey Beck! szólalt meg Vátni. A hajó elején nyitott. Felmegyek oda, hogy majd értet tudjak nyúlni. Negatív, szakította félbe Louise. Semmi kötél nélküli mozgás. Maradj a székedbe csatolva, amíg hozzá nem leszel kötve bekhez. Vettem, nyugtászta Vatni. 3,1 méter per szekundum, jelentette Johansen. Kicsit csiklani fogok, mondta Beck. Közelet kell érnem mielőtt lassítok. Megfordult, hogy felkészüljön a következő égetésre. 11 méter a célig? – jelentette Johanzen. – Vettem! – Hat méter! – És ellenégetés! – mondta Beck, ahogy ismét begyújtotta az MMI fúvókáit. Az MFA előtte derengett. – Sebesség? – kérdezte. – Egy egész egy méter per szekundum? – válaszolt Johansen. Nem rossz! – mondta Beck és a hajó után nyúlt. – Elésodródok! Szerintem bele tudok kapni a ponyvába. A szakadt burkolóanyag nyújtotta az egyetlen kapaszkodót az egyébként sima hajón. Beck a lehető legjobban kinyúlt felé, és sikerült is megragadnia. – Kapcsolat! – kiáltott. Erősített a szorításán, odahúzta magát, és kinyúlt a kezével, hogy másik kapaszkodót találjon a ponyván. – Határozott kapcsolat! – Doktor Beck! – szólalt meg foggel. Elhagytuk a legjobb megközelítési pontot, és most már távolod tőlünk! – 169 méternyi kötél maradt, ami 14 másodpercre elég. Vettem, nyugtázta Beck. Felhúzta magát a nyílásig és benézett a kabinba, ahol meglátta a székébe szíjazott Vátnit. Látom Vátnit, jelentette. Látom Becket, jelentette Vátni. Hogy vagy öreg? kérdezte Beck, ahogy behúzta magát a hajóba. Hát, csak... mondta Vátni. Adj egy percet, te vagy az első ember, akit az utóbbi 18 hónapban láttam. Nincs egy percünk, mondta Beck, és elrugaszkodott a faltól. Tizenegy másodpercünk van, mielőtt kifutunk a kötélből. Beck pályája a székhez vezette, ahol ügyetlenül vátniba ütközött. Megragadták egymást, nehogy Beck tovább pattanjon. Kapcsolat Vatnival! jelentette Beck. Nyolc másodperc, dr. Beck, szólt be a rádión foggel. Vettem, mondta Beck, ahogy kötélkapcsokkal gyorsan hozzácsatlakoztatta az kafandere elejét vátniéhez. Összekapcsolódtunk? mondta. Vátni kioldotta magát a székből. Híjak kell távolítva! Na, húzzunk innen! mondta Beck, és elrugaszkodott a széktől a nyílás felé. A két férfi végig lebegett az MFA kabinján, majd Beck kinyúlt a kezével, és ellökte magát a nyílás szélétől, ahogy áthalatlak rajta. Kint vagyunk! jelentette Beck. Öt másodperc! mondta Fogel. Relatív sebesség a hermészhez képest, 12 méter per szekundum, jelentette Johansen. Égetés, mondta Beck, és aktiválta az mme t Pár másodpercig gyorsulva haladtak a hermész felé, majd az MME vezérlői vörösre váltottak Beck sisak kijelzőjén. Ennyi volt az üzemanyag, mondta Beck. Sebesség? 5 méter per szekundum, válaszolt Johansen. Várjatok! mondta Fogel, aki az egész művelet közben adagolta ki a kötelet a légzsilipen. Most két kézzel fogta meg az egyre fogyatkozó maradékot, de nem szorította rá, mert akkor a kötél kihúzza őt a légzsilibből. Csak rázárta a kezét a kötére, hogy súrlódást képezzen. Mostanra a hermész húzta maga után Beckett és Wattnit, miközben Fogel rázkódás elnyelőnek használta a kötelet. Ha túl nagy erővel csinálja, annak hatása kiszakítja a kötelet back skafanderéből, ha pedig túl kicsivel elfogy a kötél, mielőtt szinkronizálhatnák a sebességüket, és egy kemény rándulással szűnik meg a mozgásuk, ami ugyanahoz az eredményhez vezet. Fogelnek sikerült egyensúlyt találnia, és pár másodpercnyi feszült ösztönös fizika után érezte, ahogy a kötére nehezedő erő aláphagy. – Sebesség nulla! kiáltotta Johansen izgatottan. Teked be őket, Fogel! adta ki a parancsot Louise. Vettem, nyugtázt a Fogel, és mindkét kezét használva lassan a légzsilip felé húzta társait. Pár másodperc után már nem fejtett ki tényleges erőt, csak a kötelet gyűjtötte be, ahogy Beck és Vátni sodródtak felé. Belebegtek a légzsilipbe, és Fogel elkapta őket. Beck és Vátni mindketten megkapaszkodtak a falban, Fogel pedig megkerülte őket, és bezárta a külső ajtót. Fedélzeten vagyunk, jelentette Beck. Kettes légzsilip ajtaja zárva, mondta Foggen. Igen, kiáltott fel Martinez. Vettem, nyugtázta Luis Louis hangja az egész világon visszhangzott. Houston, itt a Hermész, hat fő biztonságban a fedélzeten. Az irányító központban őzrévalgás robbant, az irányítók felugrátak a székükből, újjongtak, ölelkeztek és sírtak. Ugyanez a jelenet játszódott le mindenhol a világon. Parkokban, bárokban, közigazgatási épületekben, hálószobákban, osztálytermekben és irodákban. A Csikágoi pár teljes megkönnyebbülésben ragadta meg egymást, majd behúzták a náza képviselőit egy csoportos ölelésbe. Mitch lassan levette a fejhallgatóját és a VIP-szoba felé fordult. Az üveg túloldalán mindenféle jól öltözött férfiak és nők ünnepeltek vadul. Ben Katra nézett és kijereztett egy hosszú, súlyos, megkönnyebbült sóhajt a kezébe termette az arcát, és azt suttogta. Hála az Isteneknek! Teddé kihúzott az aktatáskajából egy kék dossziét, és felállt. Anni vár rám a sajtószobában. Ma nem lesz szükséged a vörös dossziéra, mondta Venkát. Őszintén szólva nem is hoztam olyat, ahogy át, hozzátette. Szép munka, Venk, és most hozd haza őket. Naplóbejegyzés 687. küldetésnap Ez a 687. meglepett egy kicsit. A Hermészen küldetésnapok szerint jegyezzük az időt. Lehet, hogy a Marson ez az 549. szól, ide fönt viszont a 687. küldetésnap. És tudod mit? Nem számít, mi van a Marson, mert nem vagyok ott. Ó, oh, Istenem! Tényleg nem a Marson vagyok. Tudom, mert nincs gravitáció, és emberek vannak körülötte. Még mindig alkalmazkodom. Ha ez egy film lenne, mindenki ott várt volna a légzsilibben, és pacsikat osztogattunk volna egymásnak. De nem így történt. Az MFA emelkedése során eltört két bordán. Végig érzékenyek voltak, de amikor Vogel elkezdett behúzni minket a légzsilibbe a kötéllel, már iszonyúan fáj. Nem akartam elvonni az életemet megmentő emberek figyelmét, ezért elnémítottam a mikrofont és sikoltottam, mint egy kislány. Mert tényleg igaz, az űrben elvész a kislányos sikoljat. Miután behoztak a kettes légzsilibe, kinyitották a belső ajtót és végre ismét a fedélzetem voltam. A hermészen még mindig vákunk volt, úgyhogy nem kellett kiegyenlítenünk a légzsilibe. Beck azt mondta, lazítsam el magam, és végig tolt a folyosón a szállása felé, ami szükség esetén a hajó gyengélkedőjeként szolgál. Fogel az ellenkező irányba tartott, hogy bezárja a GL külső ajtaját. Amikor Beckel megérkeztünk a szállására, vártunk, amíg a hajó újra nyomás alá kerül. A Hermésznek elég tartalék levegője volt, hogy akár még kétszer megtöltsük vele a hajót. Elég pocsék, hosszú távú űrjármű lenne, ha nem tudna helyreállni egy dekompresszió után. Miután Johansen leadta nekünk a zöld jelzést, dr. Zsarnok bekutasítása szerint várnom kellett, amíg kibújt a kafandéréből. És csak azután vette le rólam az enyémet. Miután eltávolította a sisakomat, megrökönyödött. Azt hittem, valami súlyos fejsérülésem van, vagy ilyesmik, de mint kiderült, a szagok a reakcióját. Hehehe. -he -he. Jó ideje nem mostan meg semmimet. Aztán jöttek a röngenek és a melgasi kötések, míg a legénység többi tagja a hajó kárelemzését végezte. És csak azután került sor a fájdalmas pacsikra, azok után pedig mindenki olyan távol állt a bűzömtől, amennyire csak tudott. Pár percig örülhettünk egymásnak, mielőtt bek mindenkit kiterelt. Fájdalom adott, és azt mondta, zuhanyozzak le, amint mozgatni tudom akarom. Úgyhogy most várom, hogy a droghatni kezdjen. Azon gondolkodom, milyen döbbenetesen sok ember dolgozott össze, csak hogy megmentsék az én szaros seggemet, és szinte képtelen vagyok felírni észre. A csapattársaim egy évet áldoztak fel az életükből, hogy visszajöjjenek érte. A NASA számtalan alkalmazottja éjjel-nappal dolgozott a marsjáró és az MFJ módosításait. Az egész GPL össze-vissza törte magát, hogy összerakjon egy szondát, ami megsemmisült a kilövéskor. Aztán ahelyett, hogy feladták volna, csináltak egy másik szondát, hogy ellátmányt vigyenek vele a Hermészre. A kínai nemzeti Űrügynökség félbehagyott hagyott egy több éves projektet, hogy meglegyen hozzá a gyorsító. A túlélésem több millió dollárba kerülhetett. Mindez egy hangyás botanikus Én Még extrapálták magukat? Na jó, tudom én a választ. Részben azért, amit képviselek. A fejlődés, a tudomány és az a bolygóközi jövő, amiről évszázadok óta álmodozok. De igazából azért, mert minden emberben ott lapul az alapvető ösztön, hogy segítsen a másikon. Lehet, hogy néha nem így tűnik, de attól még igaz. Ha egy hegymászó eltűnik, az emberek keresést szerveznek. Ha egy vonat kisiklik, az emberek sorban állnak, hogy vért adjanak. Ha egy földrengés romba dönt egy várost, az emberek a világ minden részéről vészhelyzeti ellátmányt küldenek. Ez annyira alapvető emberi, hogy kivétel nélkül megtalálható minden kultúrában. Persze, vannak seggfejek, akikben nincsen törődés, de sokkal-sokkal magasabb azoknak a száma, akikben van. Így aztán több milliárd ember tudhattam az oldalomat. Elég menő, mi? Akárhogy is a bordáim pokol fájnak, a látásom még mindig homályos a gyorsulási betegségtől. Nagyon éhes vagyok. Még 211 napig nem látom a földet, és nyilvánvalóan úgy bűzlök, mint egy pár izzadzokni, amire rászadt egy görény. Ez életem legboldogabb napja.